Миком по струні водити, ночами пересиджувати, по весілля грати. І заманило його в однім цим селом піти, де бачив останній раз свою доньку, але жалував. Зайшовши в ліс якоїсь стежки, куди, здавалася йому дорога ближче, він заблудив. І хоча упрошувався до якоїсь там хатини в лісі, все-таки не дістався до тепла і мало що не загинув у снігу з голоду та холоду. І вже відтоді живе зимою у долах. Але він уже ослаб цілком, чує смерть за собою. І здається йому іноді, що Господь держить його лише тому на ногах, щоб він іще прислужився у дечім своєму внукові. Чим? спитав Гриць. А оце трудно означити старому дідові. Але так йому вважається. Окрім того, хоче йому на весіллі заграти на скрипці і хоч старечими пальцями. Славний музик Андранаті заграє йому ще на весіллі. Потім, нехай би і зараз помер. От що. Розказуючи таке, старий дивився з-під брів вигребущим оком молодого хлопця, як той здорово, мов олень, гнав гору, і щоб не оставляти старого поза собою, час від часу присідав на землю та ждучи, придивлявся байдуже на тяжкий крок старця і на його самого. «Тебе, синку, я оце третій раз бачу», об'яснив далі старець молодому. «Ти, мабуть, не маєш родичів?» «Кажуть, ні», відповів коротко Гриць, що не любив, як його згадували, що він – годовонець. «Але тобі добре?» – допитуєся цікава старець, і немов мов, лише щоб слово «добре» перейшло у ста молодого. «Та добре!» – чує знов коротку відповідь. «У богачів живеш?» «Та ніби богачів, їсти, пити маю, одежі гарної також старають, коня найкращого стада також дарували». І, не докінчивши думки, умовк. А чого не достає тобі? Ще питає старець, усміхається, Любки. Гріс махнув рукою. Е, каже, їх доста, де б не захотів. А їх є вибрані дві. А багачки, розвідається, знов стареця його очі загоріли захланністю. Та ніби багачки, чорнява кажуть, багачка то, може, і не схоче їй мати дати за мене. Але синьо оку біляво мої родичі хочуть, а мене її родичі. І добра вона, і непогана, якраз кажуть мені під пару. Зрештою, Бог знає, котра мені суджена, і котра буде, як буде. От і махнув при тім слові з рукою. Всі вони однакові. «Що?» – питає старець і розтуляє уста, щоб часом не дочуває добре. З того всього пішов би в світ, каже. Куди? Аж крикнув старець. У світ. Як у світ? Як той циван? От той наговорив. Бідувати, як я? Е, ні. Як ви помилистиню? А так собі, щоб бачити світ. Навкучилися ми ж горбами. Так, діда, іноді мене тягне, де інде в світ. Говорить майже стугий гречць. Що Господи Боже, отже, ні. Дівчать шкода, що? спитав старий і розсміявся. Може, і шкода той з чорними бровами, відказав Гріць просто. Вона ніколи не навкучується, все тебе ніби чимось новим годує. Щоправда, діду, гарна дівчина. А я тобі кажу, сину, все пусте, гарна чи не гарна? «Біла чи чорнява, як багачка, то бери. Дуже гарно навіть стережися. Буде за другими спозирати», – приучує старий. Гристр розсміявся. «А я від чого буду?» – питає. «Але вона гарна, воярська дочка. А білява зате люба і догоджує. Що б не захотів я, вона вже зробила». «За тими двома хлопці голови дають, а я ще не знаю, котру посватою. Жаль одну покидати, а шкода і другу лишати. Гей, туркини, туркини!» – кликнув нараз тушно. «Ти в душу запала, а сама...»